Nok dira Euskal ejirat etochtzen zauzkigun migratzaileak, beren egi aldeetariki Nordira ginik. baten bila dabiltzan jende horiek. Egi azki, oartzen girea, unarateko ibilbidean jasan dituzten gauza guzietaz, eragira initz izan bolondres edo arte zibiliko jendeak, entxeatzen dira intzin ikus mollean hausterat, likuko instituzio zonbaitzuek sustengaturik. Adibidez, 2008an sortu zen Milafrangako Milaguntza elkartea, astapenean zailtasunetan ziren Milafrangaren laguntzeko, eta migratzailean eto batean laguntza ere moa zabaldu nahi izan dutela errandauko maigila jaburu elkarteko kideak. Zenta pentsatu ginuen mugatu behar laguntza Mila frankerri be bakarik behar zela hori zabaldu besteherri. Mila frankan, etorkinen gerizatzeko eskaerarik izan duten ez, galditu diugu. Ez dugu galderarik ukan, ez ono ez. Baina behar gira preztere, eh? ba izgira prestere, ba, bai honot etortzen dira, e, usta hitzen badakit familia hatzua diela. Aintzun zen ere, uztaritzen zubia eta bubameda elkarteak dira etorkinen egizebitzia zarduratzen, Ostier aluntan, beraz, pasatzen diren migratzaileak laguntzen ari diren elkarteetako likukotasunak entzunen dira, baita ere hemen egon nahi duten etorkinen alde ari direnenak Francisco Sanchez Jodriguez juristak ere hitza hartuko du, bakotsa ogoi bat minutuz mintzatu ondoti kaldi oro ez baida takte bat zabalduko da publikoaren galerak erantzuteko.